Pista 14 Cele 28.000 de versuri homerice, între istorie și mit Prea desea am subapreciat fondul de autenticitate al vechilor legende. După părerea mea, în cea mai mare parte a cazurilor, fapte reale, înregistrate cu exactitate, le-au servit ca punct de plecare. Abia după aceea a intervenit fantezia, brodându-și arabescurile extravagante în jurul sâmburelui de adevăr. Richard Hennig Chiar dacă acest tablovag ar fi integral lipsit de valoare istorică, el poate conține în adâncurile lui mai multă istorie în sensul real al cuvântului decât obiectele arheologice nude golite de contactul uman și de referințele istorice contemporane. Kirk Dicționar Legendă. Povestire în proză sau în versuri care conține elemente fantastice sau miraculoase, de obicei brodate pe fondul unui motiv istoric sau al unei închipuiri mitice. Mit Povestire fabuloasă care cuprinde credințele popoarelor antice despre originea universului și a fenomenelor naturii, despre zei și eroi legendari, etc. Odisee Călătorie lungă și plină de aventuri Șir de întâmplări neprevăzute Viață plină de peripeții Din Dicționarul Explicativ al Limbii Române 1975 Războiul Troian a avut loc Portretul unui arheolog amator, Șliman Taina scrierii liniare B De unde au venit Ahei. De ce este Apolo întotdeauna de partea Troienilor? Spre Palatul lui Nestor Controverse în legătură cu periplul lui Ulise Șapte orașe antice își disputau cinstea de a fi patria lui Homer Dar se pare că după unele cercetări mai recente În această onorabilă competiție n-au mai rămas decât două Chios și Smirna N-au lipsit nici cercetătorii Italianul Vico, francezul Dobinia, germanul August Wolf și alții care încă de acum două veacuri pretindeau și o demonstrau cu argumente mai mult sau mai puțin convingătoare că Homer n-a existat, că Iliada și Odiseea n-ar fi decât prelucrări ale celor mai frumoase balade populare, culese de la vechii cântăreți rătăcitori a epocii primitive din istoria Eladei, apoi selecționate și rânduite de gramaticienii din vremea lui Pisistrate în jurul anului 600 înaintea erei noastre. Oricum, cele 24 de cărți ale Iliadei care cântă Războiul Troian și cele 24 de cărți ale Odisei, descriind călătoria de întoarcere a lui Ulise, cuprinzând în total 28.000 de versuri, rămân capodopere ale poeziei epice-universale. Chestiunea paternității operei homerice este de dată relativ recentă. Cei vechi nu puneau la îndoială existența genialului Bard. Tradiția îl prezintă bătrân și orb, așa ne apare în busturile vechi răspândite în mai toate marile muzee europene, dar și în unele opere mai noi, de pildă în Apoteos Domer, savanta compoziția a lui Angr aflată la Louvre. Cercetătorii din diferite domenii folosesc expresii ca epocă homerică sau cultură homerică, iar în vorbirea de toate zilele, adjectivul homeric a căpătat prin extindere înțelesul de grandios. Desemnăm prin râs homeric un râs de proporții neobișnuite, puternic, de nepotolit, aluzie la uriașele hohote de râs ale zeilor din Olimp, sternite de surprinderea vinovatei idile bucolice dintre Ares și Afrodita. Cercetările mai recente nu mai au în general ca obiect existența lui Homer, iar despre însușirile literare ale eposurilor Elene, vreme de două milenii și jumătate și mai ales în ultimele cinci veacuri, de la renaștere până în zilele noastre, s-a scris poate mai mult decât în oricare alt domeniu al literelor, acesta fiind unul dintre domeniile preferențiale ale filologiei clasice. Apoi, filologii au început să colaboreze cu istoricii și o îndelungată perioadă a lumii egeice, lipsită de mărturii scrise sau arheologice, a căpătat contururi. Obiceiuri și rituri dintr-un trecut îndepărtat, organizarea cetăților și a familiei, meșteșugurile numeroase amănunte din viața de toate zilele. Lumea Homerică a devenit astfel obiectul unui mare număr de studii și de interpretări, apărând une într-o lumină nouă, nu lipsită de aspecte controversate. Și iată, după ce multă vreme lumea în care evoluează eroii lui Homer a fost socotită cadrul unor ficțiuni literare, odată cu trecerea ei din domeniul filologiei și al criticii literare în cele al științelor istorice, cercetătorii și-au pus în mod firesc întrebarea dacă locurile și evenimentele descrise în poemele homerice nu corespund măcar în parte unor realități istorice. Problemă cu atât mai importantă cu cât pentru această perioadă mărturii scrise nu existau, iar cele arheologice erau foarte sărace. A existat Troia? Războiul troian a avut loc? Regii Priam al Troiei, Menelau al Spartei, Agamemnon al Micenei și Argosului sunt personaje istorice? Unde trebuie localizate insulele din periplul lui Ulise? Unele dintre aceste întrebări n-au căpătat nici până astăzi răspuns, altele sunt pe deplin sau pe cale de a fi elucidate. În orice caz, ele au stârnit în ultima vreme interesul cercetătorilor și al unor categorii foarte largi de iubitori a istoriei, după cum o dovedește numărul mare de lucrări de nivel mediu legate de această temă, editate în numeroase țări. Când Jean Girodu lucra la piesa sa Războiul Troian nu va avea loc, jucată în 1935 la Paris și reluată apoi pe numeroase scene, printre care și la București, nimeni nu mai punea la îndoială existența Troiei. Se știa atunci că Războiul Troian a avut loc. Oamenii de știință fixaseră chiar data foarte probabilă, cuprinzând cei 10 ani de care vorbește și Homer între 1193 și 1184 înainte erei noastre. Cea mai veche dată istorică păstrată în izvoarele literare grecești este relativ târzie, 776 înaintea noastre, anul în care s-au desfășurat primele jocuri olimpice. Primul elen a cărui personalitate complexă, om de stat, legislator și poet, ne este pe deplin cunoscută a fost Solon din Atena, circa 640-558 înaintea erei noastre. Pentru legendele grecești mai vechi, aflate în număr impresionant, nu existau până nu demult nici date exacte și nici dovezi arheologice sau de altă natură că ar avea ca punct de plecare evenimente istorice. În secolul XVIII, paternitatea celor mai celebre epopei ale Antichității era obiectul unor discuții înverșunate. După cum arătam, problema care se punea era a existat Homer, în vecul următor, oamenii de știință din numeroase țări au abordat o altă problemă. câtă autenticitate aveau tradițiile transmise din generație în generație, din veac în veac, de poezia eroică greacă. Unii cercetători socoteau că există temeiuri serioase în sprijinul ipotezei că măcar o parte din tradiția perpetuată de poemele homerice pornește de la evenimente reale. Această ipoteză, argumentau ei, era confirmată de unele relatări târzii. În secolul II era noastră, Pausanias a văzut mormântul lui Egiptos în Arcadia, iar Diodor, care a trăit în secolul lui August, a vizitat și descris mormântul lui Minos din Sicilia. Cei drept, până astăzi nu avem vreo dovadă că Egiptos, despre care legenda spune că și-a căsătorit cei 50 de fii cu Danaidele, Ficele fratelui său Danaos, ei fiind apoi uciși de nevestele lor în afară de unul chiar în noaptea nunții, a existat Aievea, în schimb, despre Minos, înțeleptul rege și legislator cretan, cercetările arheologice întreprinse în ultimele decenii ne-au adus o seamă de informații foarte interesante. Și iată că după ce multă vreme Minos a fost socotit o figură legendară, iar Creta, care în poemele Homerice apare ca o insulă bogată, foarte populată și înzestrată cu construcții monumentale, o insulă oarecare din lumea veche egeiană, oamenii de știință, arheologii, istorici, lingviști, au adus dovezi convingătoare că a existat o perioadă minoică în civilizația cretană, că legendele Homerice sunt grefate pe un fond istoric real. Săpăturile efectuate la Knossos... Faistos și în alte locuri de către expediții arheologice din mai multe țări și în deoseb de englezul Arthur Evans au revoluționat cunoștințele noastre despre lumea egeiană, iar astăzi se folosesc în mod curent expresiile civilizație cretană și civilizație minoică. Printre cercetătorii din a doua jumătate a veacului trecut, preocupați mai puțin de aspectele literare ale poemelor homerice și cu osebire de tradiție istorică perpetuată în Iliada și Odiseea, un merit incontestabil îi revine lui Heinrich Schliemann, negustorul îndrăgostit de istorie și arheologie, care în 1870 a început pe cont propriu săpături pe colina de la Hisarlâc, aproape de malurile dardanelelor, unde localizase cu o admirabilă intuiție Troia. A găsit un tezaur de obiecte și a fost convins că aparține lui Priam. A săpat la Micene, unde a descoperit o necropolă regală pe care a atribuit-o lui Agamemnon. A întreprins săpături în Tirint și în alte părți, de cele mai multe ori cu succes. Schliemann a fost un om cu un sușir cu totul ieșite din comun. După o tinerețe nu lipsită de peripeții, în activitatea sa de mai târziu ca negustor, a reușit să acumuleze o avere considerabilă, care apoi i-a conferit independență și mijloacele materiale uriașe necesare satisfacerii pasiunii sale. Și-a însușit 14 limbi moderne pe care le-a învățat singur și de fiecare dată într-un timp neobișnuit de scurt. Mare iubitor al lui Homer îl învățase pe de rost, Pregătindu-se pentru activitatea viitoare de arheolog, învățase tot singur greaca veche. Foarte plastic este portretul pe care îl face PPD, în prefață la versiunea românească a lucrării Lumea lui Odiseu, de Finlay, editura științifică București 1968. Citat Heinrich Schliemann nu era numai un îndrăzneț întreprinzător de afaceri sau un speculator norocos. Ceea ce îl deosebea de obișnuiții pirației bursei sau ai câmpurilor de petrol, ceea ce conferă activității lui un interes deosebit și omului o aureolă de legendă, e voința ei extraordinară pusă în slujba unui cel unic, îmbinarea neobișnuită a unor mari capacități practice și a unei devorante pasiuni intelectuale. Modestul funcționar comercial ajuns după ostenel și privațiuni, stăpânul unei mari averi, putea să-și încheie cariera ca președinte al unui consiliu de administrație, ca filantrop sau ca om politic. Astfel de exemple s-au văzut nu odată și se mai văd în alte locuri chiar în zilele noastre. Ceea ce nu se mai văzuse până atunci, ceea ce e puțin probabil să se mai repete cândva în aceleași condiții, e cazul unui individ asupra căruia o operă literară citită în copilărie să fie exercitată o înrăurire atât de nemăsurată încât în înțelesul cel mai riguros al termenului să ajungă să-i subjuge ființa. Încheiat citatul. În cele două decenii de activitate, a murit în 1890, Schliman n-a reușit să-și convingă contemporanii de importanța descoperirilor sale. Se spunea despre el că are o fantezie poetică și a fost de multe ori ținta unor atacuri în care cercetările sale erau ridiculizate. Tezaurele și monumentele dezgropate de el erau atribuite unor perioade mai recente, localizate în perioada romană sau chiar bizantină. Fără îndoială că Schliman a greșit de multe ori. Faimosul tezaur de la Hisarlück, de pildă, descoperit de el la nivelul 2, nu aparținea lui Priam. Wilhelm Dorfeld, colaboratorul și succesorului Schliemann, a arătat că dintre cele șapte cetăți suprapuse, cea de la nivelul 6, prin natura fortificațiilor puternice și a ceramicii găsite aici, prezintă toate caracteristicile cetății lui Priam, iar nu cea de la nivelul 2, cum credea Schliemann. Dar Heinrich Schliemann rămâne totuși fondatorul arheologiei egeice, descoperirile sale constituind punctul de plecare pentru ample cercetări care continuă până în zilele noastre după peste un veac de la prima lovitură de târnăcop dată la Hisarlâc, care urma să ducă la dezvelirea celor șapte cetăți suprapuse de la Troia. După ce Schliman a făcut începutul, mulți alți oameni de știință au întreprins cercetării în Asia Mică, Grecia Continentală și insulele Egeene. Între aceștia, Flinders Petrie, Arthur Evans, Carl Blanges, Weiss, Schaeffer. Rezultatele acestor cercetări au demonstrat că lumea egeică a fost pe de o parte tributară a Asiei minore care prin Troia și insule a radiat influențele sale până în cele mai depărtate regiuni ale Eladei, pe de altă parte, civilizațiile neolitice grecești erau legate de Balcani, după cum au dovedit săpăturile sistematice întreprinse în ultima vreme în Iugoslavia, Bulgaria și în țara noastră. La Congresul de Studii Balcanice și Sud-Est Europene, Sofia, 1966, această problemă a fost amplu dezbătută, punându-se într-o lumină nouă interferența civilizațiilor originale și complexe din nordul peninsulei balcanice cu civilizația Eladei. Aceste cercetări au venit să confirme că atât informațiile uneori confuze, consemnate de literatura istorică greacă relativ târzie, cât și o seamă de indicații de cele mai multe ori vagi, cuprinse în cele 28.000 de versuri ale poemelor homerice, erau în bună parte țesute în ghergheful adevărului istoric. O cotitură importantă s-a produs în ultimul deceniu al veacului trecut, odată cu descoperirea în Creta, de către Arthur Evans, a unor tăblițe de lut gravate cu semne, făcând parte din trei sisteme de scriere, Arthur John Evans, pe care Ivar Lisner îl califică pe bună dreptate ca pe unul dintre cei mai eficienți arheologi ai vecului nostru, s-a născut în 1851 la Nash Mills, a studiat la Oxford și Göttingen, a călătorit prin Finlanda, Laponia și Balcani, iar în 1882 a fost arestat de austrieci sub bănuiala de a fi participat la o răscoală din Dalmația. În 1893 a început săpăturile în Creta, descoperind ruinele palatului de la Knossos și dăruindu ne informații de mare însemnătate cu privire la cultura minoică, printre cele mai vechi de pe teritoriul european. Evans a murit genar în 1941, tocmai la timp ca să nu afle de debarcarea germanilor în Creta, insula pe care o îndrăgea, și nici de faptul că statul major german se stabilise chiar în vila lui Ariadne, lângă Knossos. Cele patru volume redactate de Evans, lui Minos din Knossos, 1921-1936, au dezvăluit istoricilor o lume nouă, au impus reconsiderarea unor ipoteze mai vechi cu privire la cultura perioadelor homerică și prehomerică, de asemenea cu privire la originea și evoluția scrisului. Cele trei sisteme de scriere găsite în Creta cuprindeau o formă mai veche, hieroglifică, pictografică, folosită între 2000 și 1750 înaintea erei noastre, precum și cele două numite de Evans, liniară A și liniară B. Tăblițele cu scriere lineară A au mai fost găsite în afară de Creta pe insula Melos și în cantitate mică la Micene. Numeroase, circa 2000, tăblițe cu scrierea lineară B s-au găsit în Creta la Cnosos. Weiss a găsit asemenea tablițe la Micene, iar Carl Bleggens la Pilos. Tăblițele cretane sunt, se pare, cele mai vechi. De aici trebuie oare trasă concluzia că respectiva scriere a fost inventată de cretani și ce conțin cele 2000 de tăblițe găsite la Knossos? După toate probabilitățile, scrierea lineară B a înlocuit pe cea lineară A în jurul anului 1400 înaintea erei noastre. Găsirea tăblițelor de la Knossos se datorează unei întâmplări. Una dintre întâmplările norocoase care nu odată vine în ajutorul arheologilor. Cretanii minoici își uscau tablițele de lut primitoare ale scrierii la soare și la vânt, sistem care însă nu le întărea așa încât să supraviețuiască trei milenii și jumătate. După câteva veacuri, se prefăceau în pulbere. Or palatul de la Cnosos, a fost de câteva ori mistui de incendii, spre nenorocirea locuitorilor lui și marea șansă a arheologilor din zilele noastre. Astfel încât circa 2000 de tăblițe s-au întărit la foc, transformându-se practic în lut ars. Ceea ce nu rezolvă, desigur, semnele de întrebare legate de ele și descrierea liniară B. Bună oară, de ce nu s-au găsit decât foarte puține asemenea tablițe în alte palate minoice care și ele au ars? Oare Palatul de la Knossos era un fel de depozit de tăblițe, o arhivă, o bibliotecă? Și înainte de orice, ce conțineau aceste tablițe. Cercetătorii se aflau în fața unei scrieri necunoscute într-o limbă necunoscută. De aceea, descifrarea progresa a nevoie, pas cu pas. O muncă asiduă care s-a prelungit pe o perioadă de peste trei decenii. Mai întâi, americanii Alice Kober și Emmett Bennet, au arătat că liniara B este fundamental deosebită de liniara A, apoi că limba acestei scrieri este de tip indo-european. Între timp, s-au găsit tăblițe cu scriere liniară B în câteva insule și orașe din peninsula grecească, cei drept în cantitate mai mică, de unde concluzia că scrierea era într-o oarecare măsură răspândită în lumea miceniană dar oricum tablițele cretane datând din jurul anului 1400 înaintea erei noastre erau mai vechi cu cel puțin un veac decât cele din Micene și din alte locuri, de unde concluzia cam pripită că grecii n-au preluat scrierea de la popoarele Orientului apropiat, ci de la cretani. Rezolvarea a venit prin strădania și intuiția excepțională a lui Michael Ventris. Ca și Schliman, ca și Evans, Michael Ventris a fost o personalitate originală ieșită din comun. Tatăl său, ofițer al armatei engleze din India și mama sa, pe jumătate poloneză, i-au dat o educație îngrijită. A făcut școala în Elveția, unde a învățat germana și franceza. Într-o vacanță petrecută în Suedia, a învățat suedeza. Întors în Anglia, a studiat singur greaca veche. La vârstele copilăriei și adolescenței citea cărți despre descifrarea hieroglifelor egiptene, audia conferințele lui Arthur Evans despre civilizația minoică și se număra printre cititorii permanenței renumitei biblioteci de la British Museum. În timpul războiului a fost pilot într-o escadrilă de bombardiere, iar după încheierea păcii și-a luat diploma de arhitect și a pierdut viața în 1956 într-un stupid accident de automobil. Abia împlinise 34 de ani. Prietenul său, John Chadwick, scria despre el, citat, Dacă ne întrebăm care erau calitățile deosebite ale acestui om, ne putem referi la uriașa sa putere de muncă, la capacitatea sa de concentrare, la meticuloasa sa exactitate, la talentul său de desenator. Toate acestea erau necesare, dar mai era ceva greu de definit. Mintea lui lucra cu o rapiditate surprinzătoare, astfel că putea să realizeze toate implicațiile unei idei înainte de a o exprima prin cuvinte. Încheiat citatul. După încercări infructuoase, datorate faptului că pornise de la ideea greșită că limba scrierii liniare B este etrusca, Ventris obține rezultate spectaculoase clasificând semnele scrierii după sunetul cu care începe fiecare silabă, dovedind că este vorba de o limbă greacă și anume de o formă arhaică diferită de cea clasică. În 1952-1953 își continuă cercetările în colaborare cu lingvistul John Chadwick de la Oxford, publicându-și rezultatele în prestigioasa revistă Journal of Hellenic Studies. Studiul a provocat vâlvă și controverse înverșunate, controverse care vor lua însă sfârșit un an mai târziu, în 1954, când arheologul american Carl Blegan descoperă în ruinele palatului de la Pilos, de care ne vom ocupa pe larg mai departe, tăblițe redactate în liniara B pe care reușește să le transcrie cu ajutorul studiului publicat de Ventris și Chadwick. Deși textele în liniara B sunt exclusiv texte de arhivă, inventare privind oi și capre, tauri și vaci, ateliere de prelucrare a bronzului, unelte, cantități de alimente și vin, date privind vânzarea și cumpărarea sclavilor și așa mai departe, și deloc de natură literară, istorică sau religioasă, în măsură să ne dea indicații privind evenimente sau persoane istorice, însuși faptul că sunt redactate în limba greacă, este o dovadă că civilizația miceniană era de origine greacă. Ea fusese creată de triburile grecești, poate că de aheii din poemele homerice. Dar cine erau acești ahei? Denumire care multă vreme n-a apărut decât în textele homerice relativ târzii. Vreme îndelungată s-a crezut că Ahei erau un produs al fanteziei homerice, denumire pe care bardul o dădea urmașilor unor triburi de origine incertă, probabil grecești. E drept că Homer folosește și denumirea de Eleni, Helenes, sub care totalitatea triburilor grecești avea să rămână în istorie, dar numai pentru populația unei regiuni din Tesalia, regiunea Helas, în schimb, prin Ahei, desemnează populația numeroasă din Grecia Centrală și Peloponez. Limba greacă este rezultatul evoluției unor limbi arhaice indo-europene, ea a venit în Grecia pe calea migrației unor triburi care locuiseră multă vreme stepele dintre Polonia și Turkestan. Ori, după cum arată PPD și alții, în limba greacă există numeroase urme ale unei limbi pregrecești, de pildă de numiri toponimice terminate în ntos și sos, care nu pot fi explicate cu ajutorul fondului lexical grecesc. De asemenea, se impune în mod logic și concluzia că grecii au preluat de la populația autohtonă anumite denumiri locale, de munți, fluvii, insule, de asemenea, denumirea unor plante sau animale pe care nu le cunoșteau. Însuși Homer ne spune în Odiseea că în Creta trăiau cretani antici, sidonieni, dorieni și pelasci. Herodot amintește și el de pelasci, ei vorbeau o limbă barbară ne informează părintele istoriei, așadar o limbă negrecească. Or, Homer face totdeauna o distinție între Ahei, care sunt de fapt eroii eposurilor sale, și celelalte seminții cu care aceștia vin în contact, fie ca prieteni, fie ca dușmani. Dar de unde provine această denumire pe care o găsim la Homer și numai la Homer? Corespunde ea unei realități istorice? Este ea fundamentată din punct de vedere lingvistic? Un mare pas înainte s-a făcut în această chestiune încă din primul deceniu al veacului nostru. La săpăturile de la Bogazköy, în apropiere de Ankara, o misiune arheologică germană a descoperit, între altele, aproape 10.000 de tablițe de lut ars, purtând texte în limba hitită. După descifrarea acestor texte de către Hrozni, s-a făcut oarecare lumină și în această controversă legată de textele homerice și lumea veche miceniană. Se pare că numele de Ahei, pe care Bardul îl folosește frecvent ca pe o denumire generală a vechilor triburi, nu este rodul fanteziei homerice. În textele hitite din veacurile 16 și 15 înainte ei noastre, o denumire asemănătoare apare de vreo 20 de ori. După cum rezultă din aceste texte, la frontiera apuseană a statului Hitit se afla regatul Ahijava, un stat cu caracter maritim, având ample legături comerciale, pe care arheologul german Robert Forer îl traduce prin țara Aheilor. Iată așadar că, alături de arheologie, filologia aș aduce contribuția la elucidarea unor probleme legate de lumea miceniană și de modul în care această lume este oglindită în Iliada și Odiseea. Ahiyava se scrie A-H-H-I-J-A-V-A -H -H